Hortako egoeraz, mintza gaitezen, torosaldea xararekin elkarteko Gregorio Eizagirre zurekin, egunan? Kaso, beraz, mila behatziun ta irutenoita amalau, ama bostarte, Espeinaren lujaldea izan da mendebaldeko sahara ondotik Maroko eta Mauritania okupatzen asidira, ango xarauiek bereziki Marokoren kontrako gerla galdu zuten, beraz, independentzian nahi dutenak zertan dira? Bueno, ba, zuk izaten duzun bezala, mila beh, beh, beh, behatzi dudun talaga eh, jirroi tamabostean, hor, hasi e, azizan pizkat, zaharantzat, esango nuke, bedaien, e, bueno, ba, e, bai Marroko eta e, Mauritarian kontrako go, gu, e, guda bat, hor Espainiak egintzun saldu eontziran akordio batzuk Madriin frematutako bat, eta holdun, e, orain arte izandako dako e, kolonia bat bihurtzen da, ba, bueno, a, akordio oien barruan, bihurtzen da Marokioaren e, kolon, e, kolonia bat. Eta orduan Zaharawiak hartzen di, az, azten dute bere borroka bere independentziaren alde. Fronte polisarioa ere bukukatzen da, Marokoren kontra, Zaharauiek beren lugaldea beheskura dezaten. Fronte polisarioa ohtan direnak nok dira? Bueno, ba, fronte polisarioak dira Saharagoiak e, bueno, be, bere denboran e, izan ziren, lehenetan dugun bezala, e, izan ziren Espaineko kolonia bat eta orduan beraiek ikusten dute hor e, gutxi gorabehera eh 68an behartzutela bere, bere herria e, liberatu eta azten dira e, osatzen eh alako talde bat talde momentu hartan eh e, armatua izantzen gainere eta orduan aizu sire hon egiten eh alako ekintza, batzuk, ekintza txiki batzuk e, kolonon kontra espainian kontra Eta e, be, behaek bedea be, be zegun hiurogeita amahiruan mailatza hamarrean sortzen, sortzen dute fronte polisario ortetzen dugun e, e, indarra indara armatua eta gero hortikan hamarregunea mailattzen hogeian egiten zuten lehbiz, egin zuten ekintza e, Espainiin kontra. E: Fronte polisario hori? baitenda Algeriak e a iniza kulatzen dula edo laguntzen duela Marokorren kaltetan edo hori zer da Bueno eh momentu e, bakarrikan e, e, ziran e, hango Sahara e, goi batzik hasi e, zirela e, beraien herria e, azkatzeko gogoakin eta orduan hor e, eh eh e, bueno ba, da e, e 76an egintzun egintza atera, eta e, lurralde hori egintzan okupatu e, lehen ezaten den bezala Maroko eta Mauritanietan Frente Polisario, ordun e, berak esaten du berak osatzen dute bere Republika Arabese Sahara guia eta esaten dute behaiek diala baita herri bat eta nahi dutela herri bat bizi bat bezela bizi eta Hor momentu horretan ahazten dira hor guda bat behaien arten eta e, o, e, guda horretan egoten dira e, ia hogeitatiko e, urte, ja 80 81an, 81 arte daude hor eh bai bat Maroko kontra behaiek eh defenditzen bere lurra. Eh Prejaski Algeria eta Marokoren arteko harremanak nola dira? Bueno, nik usteet beti izan diela, e, ez dielala izan oso oso goxoak, eh Esan berdegu, lehenbiziko, lehenbiziko momentotan Afrika osoa aintzala e, zatitu. E, e, Europako herrialde erri, batzuk hor e, baziran jaunda jabe Afrikan, eta bueno, ba, kaso honetan, e, bueno, ba, Sahara izan zan, e, Espainiko kolonia bat, Argelia Argelia eta Marokok eta beste herrialde batzuk izan ziren fantiako, Kol, kolonia batzuk, eta orduan pizkanaka pizkanaka e, Afrikako herrialdioiek juten e, jut, ziran ojuntziran li, liberatzen, horre hontziran baitare e, guda batzuk, eta denoko goratzen gara Argelia eta Frantziako artekoa, eta e, bueno, ba hango e, e, an, an, egoera politikoa eta jeepo politikatigan ba, mauroko eta Argelia e, bat beste aurka jartzen dira era mm, bueno ba, ikusten dute behaiek e, oso, do, oso toki e, egokia dela, ba, oso lagun ona dela e, Sahara geote, eotea, alde batea o bestea. Eta momento aretan, orduan argeliak eta ikusita Zajara e, guiak zirela e, Marokoko beste indar bat, bat asizinan laguntzen guda, guda horretan, laguntzen ba, ematen eta, eta, bueno, eta, eta, eta bat besten bere, bere borroka. Ango lugetan, eh, aberastasunak badira, fosfatoa, petrolioa, uretan againa, fosfatoa erabiltzen da onkailuen egiteko, unidoak kionez munduko egesegben irula ordena gure oktan dira, ango urak ere againez betiak, mendebaldeko saharako luga eta ura pobreak izan balira, aspaldian independentia izan entzela eh, ejanditaikea. Ba, dudur gabe bai, e, ordenok ezagataz e, hitziten du, de, dugunean, bakarekan gogoratzen dara e, bazamortu bat dela, baina Mendebaldeko Zahara erri hori ori, e, atlantiko ondoen dagoena oso oso haberatza da, esan berdugu hor e, guda guda horretan Maroko eta, eta Fente Polizarioko guda horretan Maroko egintzula e, Mendebaldeko Zahara azatitu bialditan bi, bi alditan, egintzun arrezibat <coughs> 2.600.000 kilometrokoa, eta arrezio tetikan e, itxaso aldea, hor dago okupatuta sa, e, marokotikan eta beste, beste sati txiki bat barruka dago frenten polizario eskuetan hor e, marokok daukan okupatuta lurraldoietan sukizaten duen bezala, bai bai fosfatuak daude munduko munduan erabiltzen diran eundikan larogeia hortik anateatzen dira eta bero baita ere zanberdugu e, itxasoa oso aberatza dela eta e, adibidez e, esta, este, e, espainiko egun da piko barku o, e, itxasuntzi egoten dira e, laborantzan o lanen eguneruguneroan eta horregatik handira, e, bueno, horregatik handizahara ez dute nahi askatu, baizik bere balea be, be, oso importantzia diarako. E, esan dugu e, Marokok e, e, taukala Frantziaren e, babesa osoa, e, Frantziak egiten dio ematen dio armamentua, ematen dio logistika guztia, Eh, Arresia hori egiteko ere Frenzia lagundu zion, eta orduan eh, interes ekonomikoak oso ondia dira. Gregorio, izagir zurekin segitzen dugu, eh, arestian aipatzen ginuen Frenziak sustengatzen zuela Maroko, berriki izan da narako gertakari bat eh, hain itzaipatu dena, suediak nolazpait eh, una hartu sahara, Mendebaldeko Sararren izaera eta azkenean Gibelerate egintzuen besteak beste ikea txalteki baten eraikuntza hori jokoan baitzen se norai ikusia da Nazioarteko errialden gantik Sara Mendebaldeko Sararren egoera Bueno, guk e, ikusten duguna, o guri izaten esaten duguna, duguna hauek da hor e, e, Afrika, Afrikako iparraldean eh bueno, dago kokatuta hor e, oso puntu estrategiko baten eta orduan ba ba munduko indarra handinak bai estatutu batuak eta bueno, ta orden esan dugun bezala Franciak ere ba hor eh interes asko dut eta eta ikusten da ganda Marokok ere bere indarrak de, de eh multinu alde multinu de bestea eta segunta zeindan bere presioa ba ba herria kanpoko herrialdeak jartzen dira Saharan aldeo jartzen dira o bestela ba izute zer egiten esartzen bezela bezala, e, azkeneko eguna betan froga bat ba hori da es eh e, suezia gobernua eonda e, go, e, parlamentoan onartu zuten eh erekoizitzea eh republika arabesa saharaguia Ba, bai baño andikarien bi urugunea eh Marrokkoko eh diplomazia esangonuke así esan moitzen eta eh hartan Ikiak era eh, iraki eh, iriki biartzun denda bat eh, Marrokk errabaten eh, bertan bera utzizun eh, u, eh, debekatu intzuten eta karo, eh, interes ekonomikoik bain dute atzea bota Suezia Suezia daukan gogo, gogoa o almena eh Sahara ere koinzteko Hondik ustez, fetxabai oso bat importante dala mila e, bedaratzeuntalara oitamaikan, hor e, nazio eta naziobatua batuak zuzenduta marroko eta fronte polisario e, itzarmen bat sinatu zuten, eta hitzarmen horretan esaten zen e, egingo zala e, referendun bat, eta referendun horretan e, zaharaguiak e, euk ikus zuten aukera ba, bere independentzia e, boskatzeko o, o, o jarraitzeko marroko nazpianez. E, Fetsa horretan hasi ziren e, ja e, sinatu zuten egingo sala hori, baino pasadirak, bueno, baina este pasadirak e, pila eta pila burte eta Marrokok ez du nahi, e, lehenbiziko momento aien izatutako e, zenso bat, aber zeintzuk e, ziren Marroko Saharaguiak e, e, parte hartzeko referendu hortan egin bertan zenso bat eta e, beti dago censori ba buskatzen, ahonditzen eta inkluso bere aldunguztiak e, zentso horretan agertzen marrokiarrak ez. Botatzeko, por suposte horre, kontra. Nik uste, fetxaba oso importante dela. Saharauiak eh, horietaz mintzatzeko, zenbat diren jakiteko da marrokok bere pobreak ere aratiguri zituen, hain itzek ere al algeriako akampahalikoetarati egin dute, beraz, nola dira eta saharauiak nor dira populakuntza horretan? Nola dira sustut? Bueno, va ba, bai oso gaizki, oso gaizki lehenesan dugun bezala, hor eh, Marrokiarrak egin zuten martxa, martxa berde bat, martxa berde hori bakarrikena izan izan bere eh bere Viak bererri izan bialtzeko eta ordun eh, egitzi da sakitu xaten dute erdik eta erdi horiek eh bueno, hasi ba, zuten eh, eh, martxa, behaintzako martxa beltza bat eta iritsi ziren e, Algeriako basamortua, basamortu gogorrena eta momentu hortan e, refusiatu kampamentuak orda behar, Algeriako lurralde baten eta bizi dira e, iaia eundik aneuna ez baino iaia ia dena ba, e, ematen zailon laguntza ikan, ez bai e, aznurrek bai e, beste erakunde batzuk eta gero por supuesto e, Estatu Espanyolan eta batibat Euskal Herrian oso laguntza handia dago eta hortik an bizi dira e, laguntza bekin ez. Be, Anbasa mortuan esaten dute bizidiala 200.000 pertsona e, abek lortu tebasamortu erdi erdian beste nazio bat egitea. Berialek dute bere erakunde guztik, eta bueno, e, Google elkarte bezala, segi ba, ginen orain dela 15 urte e, laguntza laguntza ematen, laguntza bati bat telikagailuak e, eta lokago egiten ziren eta baita ere e, hemen Euskal Herrian sortz e, lortu, lortzen ziren laguntzea ekonomikoak, ba, piskat hango eskolak ba, berresteko eta berriak egiteko. Ez. Eta hor da gure lana, egure erronka eta urteru-urteru hor urteru gabiltza. Hmm. E, piskat bat idei batuk egiteko, zoen elkartean, el eta behar bera Euskalegi osoan ere, sararen laguntzeko zenbat pertsona ibiltzen da? Bueno, en, pertsonak... Nik usteet ezin dara kontatu zonber ba, personal gabiltzan, Egan, e, bai esan, esan behar dugu laguntza, laguntza elkartasona ondia dela, e, adibidez hor e, pixkate neurtzeko elkartasun hori, ba, urtero, urtero, e, gote, dago programa bat, e, oporrak bakean deitzen dena, eta hor e, ekartzen dira udararako e, kanpamentutikan, ekatzen dira umeak e, udara pasatzea euskal herrira, Eta e, ego euskal herrian, momento hontan azkenek urtean, e, ba, lareguntara erroita mar ume egontziran, horrek nahi du esan, lareguntara erroita familia gutxiogora bera, badaudela e, ume hoiek, o zaharan alde, e, gutxinez udaran bibile bete horietan, ba, laguntzen eta ume hoiei ba, bueno, mantendu medikutara eman, ikusi berda dauden gabeziak, eta orduan ume, e, umeak horneak hartzen ditugu, ba bueno, bilite e, bueno, ba, diputara pasa, hainbat e, hainbate eta gero ba hango gabeziak e, e, janariako hango bai janari, janaria ez, ez da ez da hemen bezela, ta orduan ba bilite 20 guk guztiak dugun bezela, ba pasatzen dute ITV bat eta gero guk dugu ba, ba berriro pilak e, kargatu urrengu urtea eh, alik eta obeizteno pasatzeko. Gregorio Eizagirre, a, jonen udan askapena edo, brigadako jende batzu, kanporatuak izan zirena, eta zuek aratu joetan zireztenean dituzu alako arazorik Pul maragoko puliziarin ganik? Eh? Hombre, ezke gu jutengea kanpamentu tara. Eh, Desberdindu ah. inberda, eh, guk elkarte bezala, eh, gure laguntza guztia, Eramaten dugu eh, eh, ergoziatuko kampamentutara, eta azk, abeibiez askapenakoak dira lurralde okupatuetara. Eh, bueno, eh, urtero, urtero, baina gare askenek urteetan, Marroko ez du nahi, ez du nahi han, han ikusi inungo eh, jendea kampokoa, eh, gero haiek eh, bueno, ikusia nola bizi diran, eta eh, informaziogo gero kontatzeko kanpoan ze, ze sa, zailtasunak duten Zaharauak bizitzeko, E, lura elokopatuetan, ez. Baina azkapenak eta hoik juten dira lura, eta bainare ez azkapena beste oantxe baita, oandela mabostegun, baita ere talde bat, o, e, norri, norpegako talde bat kanporatuta izan dela eta e, gainare oain asida kanpaina bat e, RFN duna eskatzeko Zajara Zahara herriari. Bururatzeko, larun batean, beraz, baionan honan, epa iskaustatuan eskainiko mintzaldi bat, ehm, ze hor dutan, lehenik? Ba izango da, ratxaldeko bostetan, bai? eta bueno, eta espero dugu, balazailazai, e, gudu asko agun ideako gu kanbiko bizitutakoak ba, kontatzea, e, jendea ikusi zala, ba, bueno, ba, orda gola beste ribat kolonizatuta, kolonizatuta da Afrikago askeneko herria da gola libre orduan e, bueno, ba, gure askatasunaren gogo horrekin gure baita ere gure herrian oragabiltza ba, bueno, orduak hau beste herri bat laguntzeko moduan eta alik eta indarra guztia eta jean diari basplikatu zendiran e, e, moduak laguntzeko herri honei e, askatasunaren bailen lortu esan Toro saldias garekin elkarteak, eh, mintzaldi bat eskeiniko duela beraz baionako epaizka hostatuan larun bat aratxaldian bostorenetan, zurikin Gregorio Eizagire, eh, mire esker eh, agitasunak emanik? Eskalek asko zuei eta balek zuei, eo gauzaetarako hemen gaude, eta gu gozo pozik, eh, bueno, ba, zuen irratitan parte hartzea eta zaharan herriaren arazoa zabaltzea mundu zua.